Секретні хмари. Хмари є скупченням завислих у повітрі краплин води і кристалів льоду. Одні бачать у них міста із замками й фортецями, другі війська ворожої армії, треті повітряні кораблі, четверті пушинки. І справді, хмари дуже різні, хоча майже всі утворюються в тропосфері. Найбільш поширеними повітряними кораблями є шаруваті, хубчасті, перисті хмари та їхні різновиди. Дослідження вчених дозволили встановити, що хмари зустрічаються в стратосфері і навіть у верхніх шарах атмосфери. Людина ще не цілком розібралася в природі їхнього утворення. Не зовсім зрозуміло, яке походження має водяна пара на таких висотах. Ці дивовижні хмари мають так само незвичайні та красиві назви – перламутрові і сріблясті. Перламутрові хмари утворюються на висоті 20-30 км. Їх можна спостерігати перед заходом сонця або після його заходу і тільки у високих широтах. Ці хмари видно на тлі темного неба завдяки сонячним променям, які відбиваються переохолодженими краплинами води. Сріблясті хмари розташовуються на декілька поверхів вище. Можна сказати, що це хмарочоси серед хмар. Вони утворюються на висоті від 75 до 90 км і мають вигляд то смуг, то туманної маси, то вихорів. Їхні розміри можуть досягати сотень кілометрів. Вони плавають у районі так званої мезопаузи. Цей унікальний атмосферний шар характеризується вкрай низькими температурами, що досягають мінус 140 градусів Цельсія. Такий майже космічний холод пояснюється тим – що земне тепло сюди не доходить, а сонячне випромінювання не поглинається. Сріблясті хмари настільки прозорі, що крізь них добре видно зірки. Підсвічені сонцем, розташованим під горизонтом, вони мають сріблястий або блакитний відтінок, іноді забарвлюючись біля обрію в золотавий колір. Деякі фахівці вважають, що ці хмари складаються з частинок вулканічного пилу, а вода в цих хмарах має позаземне походження. Загадкою для вчених є і те, що напрочуд яскраві сріблясті хмари, а також дуже світлі білі ночі, спостерігалися після падіння знаменитого Тунгузького метеорита. За даними численних метеорологічних станцій, ці таємничі хмари вкривали земний небосхил на площі в кілька тисяч квадратних кілометрів. Фахівці не виключають – що деякі види сріблястих і перламутрових хмар можуть виникати в результаті роботи реактивних двигунів різних космічних апаратів і навіть ядерних вибухів. Це означає, що їх можна створити штучно. Чи знаєте ви, що сріблясті хмари надзвичайно рухливі? Вони подорожують зі швидкістю близько 100 метрів за секунду. Дотепер не існує моделі, що пояснює ці високі швидкості загадкових хмар.